De most kivételesen bejátszok egy zenét, a clash a valaha nagyon népszerű Should I Stay Or számot. Ami egyébként a nek egy viszonylag szar száma szerintem, de ez egy ilyen punk rock banda volt valamikor. De ez most a jelenlegi helyzetemhez iddig, ugyanis Should I a az azt jelenti, hogy menjek vagy maradjak. És mivel itt dekolok a benzinkuton, a... Öm, bár -e, hol vagyok? Azt elfelé tettem. Egy viszonylag ilyen szerencsétlen városban vagyok, ahol nem szokott valamiért sose jó dolog élni. Na mindegy, mivel ide dekkolok a menzink és azon gondolkozom, hogy most menjek-e, vagy maradjak az előbbi szarraázásom után, mert most már éppen elállt az eső, és valószínűleg, ha tovább megyek, akkor megyek bele az esőbe. Szóval ez a dilemma, ha most illék ez a, a zene. A lényeg az, hogy idén is teljesítettem a tervet. Mert minden évben megvan az a szent cél, a terv, csupa nagy betűvel, TR, nem T-E-R-V. Amelynek az a célja, hogy minden évben a Muscle Beach-en szarrá kell áznom motorral lehetőleg. Ez tavaly olyan jól sikerült, hogy már a Muscle Beach közben szarráztam, már péntek este, tehát még első kezdőt már úgy sikerült szarráznom, hogy gyakorlatilag, 30 percet tudtam végül a Master Beach-en tölteni, na most idén más terveim voltak, most elég komolyan részt vettem ezekben a szervezés dolgban, meg azt akartam, hogy legyen nekem külön egy színpadi programom, mert azt akartam, hogy legyenek programok a Massimo Beach-en. És ugye, ha én erőszakoskodok, hogy nekem legyen programom, akkor azt jelenti, hogy másoknak is lesz. Ez a pszichológiai trükk, amivel megoldottam azt, hogy legyen Massimo Beach főző show, meg ilyen baromságok, főző tárkijek soha egyszer ez a művészetemben, na nem mindegy. A lényeg, hogy az alapvető tervet az sikerült abszolválni, mert hát elindultam. Az a baj, hogy ezt így le kéne forgatni, ezt a érzésnek meg látványt, hogy ezt át tudjam nektek adni, vagy legalább lefotózni, de én nem vagyok abban a helyzetben, még akkor is, ha így csüngöljöttem a fényképező, hogy elővegyem ilyenkor motoros kesztyűben menet közben. Mert amikor így elindultam fölfelé a Balaton északi partjá felé, tehát először is Siófokból kifelé iszonyat kurva nagy dugó van, tehát nem is próbálok hetes, meg emhetes úton közlekedni. És mondtam is mindenkinek, hogy maradjatok, ne induljatok el, mert ugye vasárnap van, mindenki megy haza. Beállás, hogy befostak a rossz időtől, mindenki minél hamarabb haza akar ütni. mert hát még az alsó utakon is tömegnyomor volt. És ugye ilyenkor én elindulok az északi park felé, mert trükkös vagyok, és... A nyolcas úton fehér aztán onnan az egyes út felé felcsújt ilyesmielve közelítem meg Budapestet, tehát 100 km-re több, de pont leszarom, én motorozgatok, és nem rohadok a dugóban, tehát ez egy elég lényeges szempont számomra. De mindegy, és amikor, ugye elértem a északi csücskét, észak. Kereti csücskét a balatonnak, akkor már láttam, hogy egy kurva nagy baj lesz, Elővigyázatosan ha kiálltam egy benzinkuton, elővettem a tartáskának ezt a vízhatlan csomagoló utcát, meg van egy hátizsák, a motoros hátizsák az a hátsó utazik, annak is van egy ilyen vízhatlan burkolata, és a hátizsák, ami amúgy magamon magam van, mert egy csomó szart viszek ilyenkor kamerákat, meg minden, alakján egy ilyenkor csak kis kamerákat használnak, kis is főleg a málházama. és akkor még a fél tutsomat, a főzőtutót, meg a hangtechnikát, azt a bél, a hozzá hang. még. Technikát is hoztam biztonság kedvére, hátra valami nem fog stimmelni, soha nem helyre kell telepednünk a mászörbicsen, ahol nincs technika, de ezzel nem volt on. Szóval a hátizsákom is vizhatlan, úgyhogy fölvök erre készülve. egyedül az vövtáskám nem vizhatlan, ami azért jó, mert ilyen forgalmi engedélyek, meg ilyen szarok jól le tudnak ázni, és akkor az nagyon kellemes. Főleg kicserélni hateszere, de mindegy. Ö a dolog lényege, hogy ezt most már én sem tudom, hogy mit akartam mondani. Ja, igen, igen, az észak-keleti tücsykén ugye felvettem a visszatlan tudtokat, és amikor elindultam Veszfén felé, és a nyolcas útra rákanyarodtam az enyém nagy, széles út, hát először is kurva nagy szél volt, tehát nem tudtam gyorsan menni, nem tudtam kielőzgetni az autókat, nagyobb szél neki csapjon. Volt pár faszparaszt, aki egyébként úgy előzött le, hogy ilyen két centire, de ilyenkor nem szarozok, menyomom neked odát, mint ahogy a szokásos gyökér autósoknál is. Kurva bár a szél ide-oda, ezzel is mondjuk esetleg ebből lehet komoly baleset is, de hát ugye hallottak meg mindegy. És a, ugye amikor elértem a 8 is, Néztem magam felé, ugye ez, ez tök szép tájam úgy, és uh, képzel el, hogy egy ilyen dimbes dombos táj, ahol te így legyenesen látod az autóútat, és tök jól néz ki. És ugye előtted meg ez a sötétkék beborult ég, tök látványos, csak ilyenkor arra gondolsz, ó, oh, baz meg! Most ebbe megyek bele, és akkor szarrá százni, és akkor általában, amikor erre gondolsz, hogy szrá fog százni, akkor ezt a gondolatot bevonzott, persze nem uh, valami ilyen nagyon. Uh, Euh, holisztikus dolog miatt, vagy ilyen euh, vonzás törménye, baromság miatt, hanem azért, mert egyszerűen ott van az eső, és ott, hogy bele fogsz menni, kész. És akkor így lehet kiválóan szarrázni, most pedig, hát, égkrémeket eszek, és ezzel ütöm el az időt, addig, amíg indulhatok tovább. Jött egyébként ide egy motoros páros ők is bezívták, és hát sok ezük van nagyobb, mert kulbőr. A motoros tudt, az egyébként árnázik, de hát ez van, ilyen az a motoros élet, de ahhoz sportcipő. Tehát ez így, ez így nagyon okos volt, tehát biztos a csizma boltba kifogyott a csizma, aztán most itt szívják a segít. Ma közben sics, értem. Hát elképesztő egyébként, hogy Budapesten befelé is dugó volt meg ilyesmi, meg hát nagyon sokan jöttek hazafelé, még a nyolcason is, tehát ott se volt valami sima, és akkor hozzá még az eső, meg az ilyen kis apróságok, de a lényeg az, hogy ugye itthon vagyok, és ilyenkor az jut eszembe, és ezt el akartam mondani, hogy ugye az, hogy megint szaráztam, az azt hiszitek, hogy ez szívás, de én ezt szeretem. Tehát ez, ez kurva érdekes, mert erre most egy ilyen 40 fokból 21 fok lett, borús az ég, esik az eső, de én szeretem, szeretem ennek a hangulatát, villámlik ilyenek, esztétikailag szeretem, valahogy ennek számomra egy jó érzése van, nem? Vagy jó érzése van benne, nem tudom miért, nem tudom megmagyarázni. Egyébként tényleg esztétikailag szép, csináltam is a motorról képet, félráltam valahol, és csináltam képet, tök jó volt, merre. én amikor a utózók, vagy a motorozók, akkor gyakran előfordul, hogy valaki valakit érek, és akkor jön a kényszer képzete neki, vagy a kényszeres cselekedete, vagy leelőz valami hülye, és akkor van egy vezető, felvezető autón. Ez például esőben is kurva jó motorral, mert amikor előtted megy az autó, és tolja neki, mint a hülye, hogy ne vagy ez relatív persze, tehát itt nem 200-ra kell gondolni, hanem 100-110-re, akkor ez nekem nagyon jó, mert látom, hogy ő hol fog a pocsajában belemenni, tehát mutatja effektíve az utat. Csak például a mai felvezető autóm, az egy Peugeot 406-os volt, az kifáradt szegény, és egy idő után elkezdett lassulni. Egy ideig előködött, hogy nehogy utolérjem, aztán elkezdett lassulni, és sajnos ki kellett kerülnöm, de nagyon jó volt addig. Ezt az emberi hülyeséget, hogy mindenáról előzni kell, ezt tök jó ki lehet használni. Egyébként, hogy ennyire hülyék tudnak lenni az emberek, mert ugyanis mivel akkor, ha egy autó mögött vagy második vagy harmadik, semmi ki nem szarja le. Tehát én, ugye van az a kényszer képzett, hogy motorral menni kell, mint az állat. Na én ezt pont a rom, hogy motorral menni kellene, mint az állat a fogyatékosok szerint. Nekem az se fáj, ha az autókkal egy tempóban megyek, és akkor az autók ugye sorba mennálak a motorral. Mert kurván nem érdekel nekem, nem az a lényeg, hogy most görcsőjek itt a motoron, hogy menjek, mint a hülye. Pont fordítva én lenni akarok mert jól érezni magam, semmi kényszerképzetem nincsen. Ö, aztán végül, ahogy hazaértem, ugye már viszonylag sötét van, 20-21 van, azt hiszem, ö, nem, nem egy óra volt az út azért, mindennel együtt, és több szépen villám, most ö, megjött ez a jó kis szúrós eső, ami így faszán így, csapkodja az arcodat, érdekes, hogy többféle esőfajta van, és azt akkor fogod csak megtapasztalni, ha véletlenül elkezdesz motorozni, és megázol többféleképpen. Van az a nagyon-nagyon-nagyon buzi eső, amikor ilyen nagyon esik, mint az állat, és nem látsz semmit, de aztán vannak fokozatok, és van ilyen kis szúrós eső, de szerintem még lehet, hogy valami jég is esett útközben, valamikor, de most a legvégén ez a kis szúrós eső volt, és ez, ez szar, mert ugye ettől se lát a, plexén, a szemüvegen át, meg a, a plexi már annyira nem lát az ember, hogy föl kell hajtani, és akkor szemüveg védi csak a szemelet, a szemüveg az kell, mert ha nem ez a szemelet, akkor a szemelet fogja csapkodni, és az nem egészséges az emberi szemnek cseppet sem. Egyébként, én éjszaka e, ilyen vagy sötétben ezt a sárga, kontrasztnövelő szemüveget használom, lehet kapni munkavédelmi bódba, ez tökéletesen jó. És, és ugye megint csak az jutott szembe, hogy, hogy azt gondolom az ember, hogy ez szar, de igazából jó. Ez, ez jó, nem tudom meg, mert az, hogy miért, és amikor hazaérek, akkor túl leszek ezen a kellemetlen részen, és ezzel úgy fogok visszagondolni, hogy milyen jót motoroztam, és most igazából a Mászló Vícs hétvége kurva jól jött össze, sikerült nagyjából minden, amit meg akartam csinálni, kivéve, hogy forgalsunk egy bbt az az rohadtul nem sikerült, de, de jól éreztem magam, jó kis sókat csináltunk, és, és jókat motoroztam. Úgyhogy ilyen szempontból fasza, még egy gondolatomban egyébként, amikor így a szúros esőben beérkezek, most ebben a két napban 600 kilométer mentem körülbelül, nem sok, de mégse annyi, hogy siopok meg vissza. Tehát amikor így beérkezek egy ilyen nap után szarrázva, meg minden, a kis szemcsepp, vagy a esőcseppek szúrják a pofámat, akkor azért teszem be, hogy mennyire hálás vagyok. Azoknak a mérnököknek, akik ezt a motort megcsináltak, akik megtervezték ezt, és le tudnak egy ilyen motor gyártani. Na most már ilyen motor nem gyártanak, de, de elképesztő. elképesztő, hogy mennyire jó érzékük volt, hogy, hogy ezt meg tudták itt csinálni. És most itt van előttem, és nézem, föl van pakolva a tutsal, és és ezült eszembe, hogy kösz. Ez, ez kúrva jó, tehát bár csak én lehetnék ilyen tehetséges ember, hogy ilyen dolgokat tudok csinálni. Na dramaturgiai trükköt csinálunk, mert most visszarepülünk az időben a Muscle Beach elejére. Sajnos említek, hogy hogyan volt a Muscle Beach, de persze most azóta eltem már hány nap, aztán már ked van. Ugye nem volt ide felmondani a szöveget. Most a reggeli eddésem előtt próbálkozok ezzel, hozzáteszem, hogy kifáradtunk a Muscle Beach-en. Tehát nem volt annyira ö, laza a dolog. Hulla vagyok, tegnap is bealudtam délután, aminek valószínűleg az az oka, hogy ugye éjjel nem aludtam annyit, amennyit kellett volna, aztán ezek a dolgok összegződnek, és az ember életet csak kidől. Hát a tegnapi edzésről meg nem is beszélve. Na mindegy. A, amikor én valahol utazom, forgatni Baszlilvicsre tök mindegy, hogy hova, akkor általában azért szervezem a dolgokat. Tehát ha mondjuk egy forgatási helyszínre megyek, akkor próbálok ugyanaz egy másik forgatást szervezni, vagy valami egyéb ügyet szervezni, mert idő és költség az, hogy te elmész. Hát Nyilván egy Nyíregyházi, Debreceni egyéb forgatás azon az a, az a napon eltelt időből csak egy részt tesz ki, de egy jelentős, nagyon jelentős részt viszont kitesz az utazás. Tehát nyilván, ha el kell valahol utaznom, akkor magyarul megpróbálok minél több dolgot elintézni. Na, ennek jegyében úgy kezdtem a Beach-re való utamat, hogy hát egyrészt nem akartam pénteken korán odajelni, 18-30-ra voltunk írva a főzősóval, és hát mindegy volt egy csomó dolgo, amit el kellett intéznem, és nem akartam nagyon rohanni az mindenképpen terve volt, hogy nem megyek az M7-esen meg a 7-esen, hanem éjszakfelől közelítek ugye ez lényeges dolog, ez már hallottátok hogy visszafelé és felé mentem 8-as út, Fehérvár, stb. Na, nemrégiben viszont vásároltam egy új mobiltelefon készüléket, ez Samsung Röggbit, ami már nekem volt, csak egyszer meghalt, és az, az ilyesmit az kínából szoktam rendelni ez egy ütésálló flipes telefon és nem okos egyáltalán bár most már gyanúság ezen lehet, hogy van valami OP-rendszer, ami egy elég nagy kibaszás, de mindegy, de az a lényeg, hogy működött, amíg be nem szart. Na most találtam egyet jófogáson, ö, véletlenül tök olcsón, viszont ami a probléma, hogy nem volt hozzá headset, és a ö, bluetooth headsetem meg valamilyen nem megy vele. Nem tudom miért, de nem megy vele és ezek megfejthetetlen dolgok, szerintem ezt senki nem érti, hogy ez hogy lehet, de ilyen van, az a lényeg, hogy találtam valami headsetet hűvös völgyben, és az így helyek közel útba esett, mert Budapestetén úgy akartam elhagyni, hogy buda keszi felé Budakeszi onnan hátsó úton Budaörs, onnan Egyes út, és akkor Egyes úton egész végig addig, amíg felcsút felé, lenne mágozik, és onnan fehérre már felé. Na, akkor odaig jutottam, hogy mentem kifelé a városból, találkoztam egy csajjal, megvettem tőle a headsetet, de ott, amikor én rávártam egy parkolóban, levettem a jackimet, és ez egy effektív hiba volt, mert már szarrá voltam izzadva. Tehát olyan, olyan szinten volt ö, meleg az nap, hogy mire egyáltalán hűvös vagyok eljutottam a városban, már szarra ízadtam a kordor a zsekinet, és az rohadtul nem volt kedvem visszavenni magamra egy vizesen. Úgyhogy maradt a gumipók készülék és a hátsó ülésre való rögzítés. Egy tanktáskát vittem magammal a hátsóülésen, vittem egy tanktáskát, meg volt egy előre visszatva a hátizsák. Úgyhogy fő voltam pakolva, és amint mondtam, a fele tupcot, ilyen. Um, indukciós főzőlap, meg ilyenek, meg hosszabbító, meg hangtechnika, ezeket elvitte a Béla az ő autójával. Tehát ő reggel, 6 óra 30-kor, vagy valami ilyesmi időpontban eljött hozzám, bepakoltunk gyorsan, elvitt minden serpenyőt, minden ilyen hülyeséget. Na mindegy, kénytem voltam onnantól kezdve pólóba motorozni, amit nem szeretek. Tehát képzelje, hogy ilyenkor leveszed a jackidet, és azt veszed észre, hogy a vízes vizes belül, és a pólód szarrában van izzadva, tehát víz hatalmas vannak rajta és hát ugye így, így nem nagyon szerencsés, nem mindegy, a pólóban viszont nem motorozunk, tehát ebben az a amikor kellemetlen helyzet van, hogy pólóban nem motorozunk, mert akár akármiért, nagyon sok dolog miatt tereshet, a hülyebb a miatt nagyon könnyű elesni, de azt kell tudni a motorozásról, hogy elbaszol egy kanyart, és már elestél, elbaszol egy fékezést, és már elestél. Hát ezek olyan dolgok, ami lehetőleg soha nem fordul ilyen elő veled, de és ritkán is fordul elő szerencsére, vagy soha, de azt kell tudni, hogy ez csak ennyi. Hogy egy kanyart elbaszol, elnézed, vagy bármi. Vagy egy ö, olyan ö, útfelületre mész, ahol pont nem kéne fékezni, és valamiért te hizdelent fékezel, vagy poros az út, van egy ilyen traktorok által felhúzott sárrépek, belefékezel keresztbe, bassza, kormányt elestéltet. Ezt Csak azt akartam mondani ezzel, hogy ennyi elesni a motorral. De mit történik, ha elesel a motorral? Nincs olyan, hogy te csak elestél a motorral, és nem lesz semmi bajod. Ez a probléma. Na, különösen, ha te pólóban vagy. Tehát, ha nincs erőt a motoros jacky, Nincsenek ez a protektorok, elese törik mindent, tehát nem tudsz mit csinálni. És egy ilyen törés, az meg megint olyan dolog, hogy a hetekre kiesik az ember, és örülhet, hogyha... Tehát nagyon-nagyon könnyű, maradandós sérüléseket összeszerezni, vagy összeszedni ilyen hülyeségek miatt. Magyika, emlékszem, elment az első önálló útjára, motorral, amikor nem belünk jött, eltört a csuklóját. Ez, ez, ez ilyen, ez ilyen. Csak egy kicsit nem veszed figyelem, hogy milyen út vagy később reagált rá. Nincs rutinod, akár egy kicsit kavicsos, van valami ilyen felhordás, por vagy kavicsok. Mész egy kanyarba, és a kanyarban fogod észlelni azt, hogy tele van kavicsal ráfékezze, elestékész. Na mindegy, nem akarok senkit ijeszgetni, hanem pont fordítva gondolkozom erről, hanem egyszerűen tisztába kell ezzel lenni, és ezért oda kell figyelni. Na... Tehát ne, nagyon nem szívesen motorozok pólóba, hiába vagány. A, ez a sisak nélkül motorozás pólóban, amit az amerikai filmekben lát, ez meg egy felfoghatatlan dolog számomra. Nem csak azért, mert veszélyes, hanem azért, mert... Hú, papa, milyen fasz a kis uh, hármas golf kabrióba mellettem. Uh, tehát nem csak azért, mert veszélyes, hanem azért is, mert... mert uh... Rengeteg dzsuba van az úton, kosz, bogarak, minden, ami megy az ember pofájába, csapkodja a bőrét. Tehát azért azt, ugye sisak volt rajtam nyilván, és én mindig álvédős, tehát full, azt mondják, hogy full face, ö, de ennek van egy rendes nevés és integrális, és úgynevezett integrális isakot használok. Mindig, ö, amiből nem látszik ki a pofám, nem tudok -e vigyarogni belőle. Tehát ergo nem vigyorgos isak, hanem hanem olyan sisak, ami védi az arcomat. Nem csak azért, mert ha elesek, akkor ne törém össze az államat, hanem azért, mert, mert ez véd a menetszélben található gyuva ellen. És mondom számomra, felfogazatlan, hogy olyan tud valaki ilyen védenem nélkül motorozni, mert folyamatosan jön. Tehát a levegőben rengeteg szálló szarság van, por kis kavicsok, bogarak, minden gyuva, tehát az ne, nem jó, ha ezt kapod az arcodba. Na mindegy. Mondjuk van, aki ezt így nyitott sisak és kendő kombinációba húzza meg, van, akinek meg se, hogy ezek szerintem se Na hát arra nem beszélve, hogy gyorsan mész, az megint egy másik dimenzió, de hát én nem megyek gyorsan, mert nem, nem látom értelmet, nem érzem jól magam, nem stresszelni akarok, nem kapaszkodni akarok, mint az őrült órákon keresztül, hanem érezni akarom azt a helyzetet, hogy egy motor van alattam, és én irányítom, és ott van a természet körülöttem. Na, a lényeg az, hogy ugye mentem, mendegétem lefele. Leértem délutára, ugye ez, amit mondtam, hogy nem is terveztem előbb, mindenki, hát én kor, valamikor találkozok emberekkel, akik csodálkoznak, és mindig meggyújtottam őket, hogy nyugi, én 18-30-ra vagyok kiírva, nekem nem volt célom, hogy itt a tömegben nyomorogjak, az én célom az volt, hogy hogy a szombat, szombati napot itt töltsem egész nap, tehát elég fárasztó az úgy, a 40 fokban az, hogy itt napokat álljak, azt úgy azért nem tehát ami nekem termen volt, hogy mit forgatok le, meg hogy csinálom meg, meg ilyenek, az a szombatra volt ütemezve. Más kérdés, hogy az aztán kurvára nem jött össze. A lényeg az, hogy ugye Gergő haverom is lent volt. Megbeszéltük, hogy Mászatbicson találkozunk, meg egy millió másik emberrel megbeszéltem, hogy találkozunk. Csak ugye legtöbbször az van, hogy Ritkán látjuk egymást, ott találkozunk, de ez egy olyan rohadt kínos helyzet, ezt nem is tudom, hogy lehet feloldani, mert egyszerűen mindig az van, hogy 500 an megrohannak, és nincs időm senkivel dumálni, hogy éppen menni kell ide, vagy menni kell oda, és ezt nem nagyon szeretem, úgyhogy ezeket a dolgokat máshogy kell megszervezni, de utólag, csak ugye ha meg utólag most olyan srácokkal találkozok, akik vidékiek, most én megyek le hozzájuk, hogy valami, akkor megint nem vagyok a családommal, tehát ez, ez rohadt szar helyzet, de mindegy, hát próbálkozunk. És hát ugye megcsináltuk az első főzősót, és hát ilyen nem tudom, hogy volt-e ilyesmi még, de tudni kell, hogy én magát ezt a főzőmisornúfajt, ezt nem szeretem, ezt szerintem lépten nyomom elmondom, ez egy ilyen kósa ötlet volt, hogy csináljunk egy ilyet a Fit Market miatt, Mert ugye mi a Fit belevágtunk, amikor kiszálltunk a Bodybuilder gym akkor hát csináljunk valamit, akkor belevágtunk egy Fit marketbe, és megvettük az északpesti jogait, az ottani boltot, meg a webet. És tulajdonképpen most ugye nekem is ott van nejem, hát valahol kell dolgoznia, és akkor elkezdtük ezt csinálni. Most az egy dolog, hogy nem megy, ennek az okairól majd egyszer talán beszélek. Nem, nem vagyunk rá alkalmasak legfőképpen az a, az a lényeg tehát én nem vagyok egy kereskedő alkat meg amilyen legfontosabb nem tudok vele foglalkozni tehát nekem erre nincs időm hogy ott üljek bent a boltban és vevőkkel foglalkozzak hát ennél sokkal fontosabb dolgokat csinálok na, de nem is ez a lényeg hanem így a Fit kapcsán ö, kezdtünk el csinálni főzőműsort de Ugye én ezt, ezzel nem szívesen foglalkozom, hozzáteszem, amikor ugye erről beszélek, hogy nem megy a Fit Market úgy, hogy kéne, nekünk legalábbis nem megy, de a többi boltnak megy, csak mi vagyunk ebbe balfaszok, akkor van, aki kérdezi, hogy, hát volt olyan, aki kérdezte, hogy hát nem reklámozzátok, hát mondom, végülis csak főzőműsorunk van baz meg, amire 800 levelet kapunk adásonként, de hát nem reklámozzuk, érted? Viszont találtam egy olyan koncepciót, ami, ami nekem tetszik, mert az, hogy mindenki főzőműsor csinál, az a legpopulárisabb dolog. És igazából ezért gagyi, de de megtaláltam azt a azt a vonalat, amiben egyedi vagyok szerintem teljesen, meg pedig az, hogy nem tudok főzni. Tehát ez az a főzőműsor, ami analfabétáknak szól, analfabétától, és ugye a az, hogy ha én is meg, ha én meg tudom csinálni, akkor te is meg tudod. És tényleg megtörténsz az a csoda, nem tudom hány év után, hogy jó kajákat tudok csinálni, és elmegyek egy étterembe, és nem tetszik a kaja, mert azt mondom, hogy az meg ennél én is jobban csinálok, és nem kerül ennyibe. Ez a nem mindegy. Jó, a a mutkot csináltunk egy burger partit, és az, ott az a kiábrándító tény van, hogy egy, egy ilyen dolog, ott voltunk 13-14-en, egy ilyen dolog annyiba kerül, sajnos mindennel egybe, véve, hogy egyszerűbb lett volna elmegyünk egy étterembe, és egyszergetünk ilyen ö, kettő, meg négy személyes tálakat, meg ilyenekből rendelünk egy halommal, és jobban jöttünk volna ki pénzbe, és nem kellett volna vesződni, de azért ez mégis buli volt, meg minden. Úgyhogy ilyen lehetőleg minél gyakrabban csinálnak ilyen dolgokat, csak ezt finanszírozni is kell, tehát így minden hétvége ez nem férne bele, attól tartok, mert az, ö, mit tudom én, két ilyen minimálbér elmenne rá havonta. Na, ö, nem is tudom, hogy mi volt a, a pénteki főzősön, de az a lényeg, hogy megcsináltuk, mert az hát ugye azóta lényeg, hogy ö, én bele akartam kavarni a tápkéget, és ha tudni kell, hogy a Muscle Beach az egy kiváló rendezvény volt, az hat éve találták ki, elkezdték csinálni, csak egy dolog hiányzott benne mindig, a szervezettség. Tehát ki voltok találva? Ugye, ennek két része van. Az egyik része az, hogy vannak ilyen hivatalos programok, ILBB, buzik, mensz verseny, meg bikini, meg ilyenek a nagy színpadon, és akkor ez az egyik része, ezt én teljes mértékben leszarom, ezzel nem foglalkozom egyáltalán, ugye ez számunkra kiviráló úgynevezett sportágok, vagy nem tudom ezt, minek nevezem. Úgyhogy ez minket nem ö, nagyon zavar, de illetve nem nagyon érdekel, inkább azt mondanám, viszont van egy másik vonal is, ugye vannak DPC és HSM a versenyek, tehát erős ember verseny van, felhúzó verseny van botthúzó verseny van fekvenyomó meg ilyenek és ezek ugye hivatalos versenyek amik ide lettek időzítve van amikor ez a csúcspontja a szezonnak abban a bizonyos szövetségben vagy mit tudom én és ugye nagyon sok versenyző jön, ezek a versenyek folynak és közben pedig ugye van egy szabadtéri edzőterm terem, term, terem ami ahol lehet edzeni, tehát lemész oda Cs meg hát persze találkozol haverokkal, lézengesz, iszogott, fürdesz, akármit csinálsz, amihez van kedven. Csak hát ebben az egy bibi van, hogy hú, bazd meg, közben elkezdte csipkedni a hátamat a szuperhíró, mert most nem használom már nagyon gyakran, ezért ezért néha durván jön ki a hatása. Szóval közben elkezdtem turkálni itt a csomagtartóban, hogy talán kell edzés után az át kieged, de most ezt a glutamint nincs kedvem kibontani. A lényeg, hogy e, ugye ezek a rendezmények vannak, de ezen kívül semmi. Tehát ezt úgy képzelne, hogy megy egyszerre az erős ember, megy egyszerre, a, ja hát meg crossfit, meg ilyenek, ezt már nem De ezt úgy képzelne, hogy megy egyszer az erős ember, megy egyszerre a ö, fekvenyomó, vagy valamelyik Erőemelő versenyszám. Megy egyszerre a nagy színpadon, valamelyik engem nem érdeklő kategória. És az egész egy ilyen katyvasz. És te odamész nézőként, semmit nem tudsz normálisan megnézni. Mert ha minden érdekel, akkor mész ide-oda, ennyit tudsz csinálni. Viszont a legjobb az egészben, hogyha én odamegyek, mint média, akkor mi az anyámat forgassak le ebből? Amikor minden egyszerre van. Tehát ez egy nagyon komoly nehézség, amit valahogy fel kell oldani a nézők számára, meg a visszámunkra is, és én egy megoldást találtam, és elkezdtem ezzel baszogatni a szájteket. Legyenek szervezett programok, rendesen kiírva. Nem, mert persze a sztáredzés, meg ezek a dolgok vannak, de ez is úgy volt, hogy ki volt írva x időre, vagy be volt harangozva, hogy ez majd lesz. Aztán kinek mikor volt kedve a péntek esti bebaszásból, mikor ébredtek fel a sztárok, a szerint volt valami edzés, vagy nem volt. Tehát nem volt ez kitalálva egyáltalán. És ez szerintem nagyon rányomja a színvonora a bélyegét. Na, közben kicsit jobb hangminőség lesz, mert megint itt vagyok, idő varázslaton. És hát a, éppen a Muscle Beach anyagokat ki ki tudok domlálni. Ezt meg kell várom, amíg a gép kinyomja, bár mondjuk most éppen egész gyorsan végzett. Viszont azt belehallgattam a mostani audioblogba, és recsegni fogok, sajnos, mert elhagytam a kis szélfogó gömbömet, a kurva anyját, de hogy hol, azt nem tudom. Na, térünk vissza ugye a Maslow Beach dologra, és hát a Maslow Beach szervezettsége az, az egy nagyon jó dolog, mert nagyban emeli a színvonalat. Tehát ugye én sem fogok nyüglődni, hogy mit, mondjuk így is nyüglődök, hogy mit forgassak le, tehát ez, ez katasztrofális, de az nem mindegy, hogy az emberek oda mennek, és egyszerre van minden, vagy pedig programokra tudnak menni, megnézik az erős embert, utána néznek egy kis fekvenyomást, utána néznek egy kis sztáredzést, vagy egyébek, tehát ez így működik, így a normális. Na, úgyhogy én úgy érzem, hogy most sikerült színvonalat azért ilyen szempontból feljebb vinni, még akkor is, ha nem voltak amerikai sztárvendégek. Egy párral hiányolták őket, miért nincs itt Cedric? Hát én erre azt tudom mondani, hogy akinek Cedric még nem unalmas, hogy hatva aromatszor itt van, és Mélabús pofával írjogat alá, meg van, az, azon csodálkozom, hogy ez valakinek nem unalmas, de, de hát a másik dolog, hogy ugye... Ezek nem két forintba kerülnek. Én azt javasoltam a cégnek, hogy az a, azt a pénzt, amiben szediket sikerüli, vagy amilyen a Szedriket el ide hozni, az egy cirka másfél millió forint, azt váltsák fel és szóriák a színpadról a közönség közé, akkor nem 12 ezer ember lesz, hanem még 12. Úgyhogy mindenki jobban jár. Nem tudom, hogy eljutottam-e már addig, hogy három programom volt a... Azt tudom az tehát a három program, hogy három program, amit nekem kellett megcsinálni. Tehát három ilyen főző stáp show. ez a két dolog volt betervezve, amit én akartam csinálni. Most kifejezetten, csak hogy illuszió rombolásként elmondjam, ez nem úgy működik, hogy a cégtől fölkértek engem a nagy híres drugs hogy lépjek fel. Mivel a most egy új marketingosztálya van, meg új ö, főnöke van, meg minden, fogalmuk sincs, hogy mi ki vagyunk. Ugye ez már egy multicég. És én magam ö, intéztem ezt el, hogy legyen nekem rendezvény, Én akartam ezt megcsinálni, pedig pontosan azért, hogy az az elv, amit mondtam, hogy legyenek programok, az, azt már ezzel bevisszasítsam. Tehát ezzel ö, törjem meg a jeget, hogy már nekem van egy programom, már nekem van egy előadásom akármim, akkor már ehhez alkalmazkodjon az egész. És hát ugye ilyen formán néztettem valamennyire a szervezésben is. persze a csapatnak a régi tagjai, akik a cégnél vannak, ezt együtt okoskodtuk ezt az egészet. Sőt, remélem, hogy jövőre még egy csomó más programot is lehet majd csinálni, mert hát nekem olyan termény voltak, hogy Harley Davidsonnal lehozottam a demo motorjukat, lehet motorozni, meg ilyenek, tehát azért lehetne itt dolgokat csinálni rendesen, de az a négyek, hogy én pénteken 1830 30 ra voltam beírva, mint főzősó, aztán 10 Órára, szombaton és 12 órára vasárnap. Persze itt ezt eleve elkeverték az egészet, mert kettő főzés volt és egy tápkieg sót akartunk csinálni, és háromat írtak rá a programra, és akkor én már mondom, hogy jó, akkor főzés tápkieg sól lesz egyszerre, tehát gyakorlatilag főzés közben tápkékről is beszéltünk, és hát ez egy csomó szempontból praktikus is volt. Igazából a pénteki kaja, az nem is tudom, mi csináltunk. Ja igen, hát az alapkaját csináltuk, Bodói Mivel a pörkütet, Ö, mert mindenkinek tudni kell, hogy, hogy ez mi, meg hogy kell csinálni, amúgy kurva egyszerű, mert a szárított zebra szarralakú csirkét, aki a legjobban, meg a nagy mennyiségű csirkét megint a legjobban pörkölt formában lehet, vagy a legkönnyebben, aztán még ezt lehet spirázni ide-oda, de a lényeg, hogy ez egy, ez egy nagyon alapkaja, és azt mindenkinek tudni kell. Nem főleg, hogy mert Magyarországon vagyunk, és ez egy használatlan magyar kaja, és a közhélelben, ellentétben egyáltalán nincs ezzel probléma, hogy nem diétás, simán meg lehet diétáson csinálni, nem disznózsírból kell csinálni, meg olajból, meg étolajból, meg ilyen hülyeségek, nem egy nagy ügy. nem most a pörkölt készítés nem mesélnem el természetesen. Mivel ez volt az első, és azt tudni kell, hogy mi még nem tudtuk azt se, hogy hol lesz ez az egész. Tehát ugye, amit említettem, hogy én hoztam le még, hangtechnikát is, hát ha nekem kell majd összeszerelni, tehát azt nem mondta meg senki előre, hogy, hogy hol lesz, lesz kis színpad, meg ilyenek, ezt nem is tudtam, hogy lesznek ilyenek. Hát ott képzeljétek ezt úgy el, hogy ugye most volt a hétvégén a Muscle Beach, és még hétfőn volt a megbeszélés, hogy mi lesz a program. Szóval nem volt nagyon elsértve a szervedés megint, hát szokás szerint, de hát ugye itt a cégben a különböző személyváltozások változások miatt Ö, elég nagy keveredés volt, én nagyon remélem, hogy a büdös többet nem lesz ilyen. Mert ez katasztrófa. Ugye ez egy nagy szokás volt a szájteknél, hogy két héttel szuperbadi előtt kezdjük el szervezni, meg ilyen baromságok. Ezt nem lehet csinálni. És hogy ez nem így lesz. De ezerszer felajánlottam már, hogy segítek ebben, segítek abban, de mindig arták nagyjából. És hát az a évleg nagyobb versenynek nincsen plakátja, a szint az, az ö, nekem eléggé bassza a hogy finom legyek. Na mindegy, hát mondom, remélem ez nem így lesz. Na, szombati nap, pénteken este voltam, szombaton meg Dílben, és a szombati nap úgy oldottuk meg, hogy elmentünk bevásárolni. és hát én a motoron hoztam magammal hát, És ezt a feelinget át akartam adni az embereknek, hogy én képes voltam a marhámat lehozni motoron Budapestől, Sziopokra ráadásul ugye elmentem motorozni, tehát kerülővel, ezért hogy érezzék a torődést, kitaláltam, hogy motorra megyek be a színpadhoz, és behozom a marhát motoron. Méghozzá úgy, hogy elmentem a benzinkutra, vettem egy ilyen két és fél amit ugye ott lehet kapni, és ráraktam az ülésre a marhát, ráraktam a jeget, rágumi pókoztam, és bementem a tömegbe. Na most kezdődött volna a tömegbe menet előtt, még kezdődött az egész azzal a problémával, hogy nem akartak beengedni a biztonsági őrök, mert kitalálták, hogy motorral nem lehet bemenni, hát mondom, ez azért érdekes, mert tegnap még be lehetett menni motorral. És akkor ment ott a szarakodás, emiatt elkistem, és ott úgy kell képzelni, hogy van a a petőfi ahol ott van a nagy tömeg, és mi van, gazdasági bejáraton járunk be, amit távirányítóval szoktak nyitni, ennyi ott feltartottak, és akkor ott még bejebb kell mennem egy kicsit, és akkor ott kezdődik maga a, a, a Maslow Beach. És hát a Maslow Beach közvetlen bejárata, ott láttam, hogy baj lesz, mert röhadásfokon vannak. És nem fog tudni bemenni, még motorra se. Mert eleve volt egy kordon, ment az erős ember verseny, másik oldalon a szájteknek volt egy ilyen, hát nem is tudom mi volt a funkciának a helyenek, de ott lehetett pólót venni, meg ilyen dolgokat. És hát már ott nem fértem el, de szerencsére biztonságos segítettek, elhúzták a kordont, és hogy mentem be a tömegbe, nem volt más megoldás, mint ugye elhúzni a gáznak, és aztán üvöltetni a motort, hogy vegyék a lapot. És akkor így bejöttem, mi már nyomta a felkomfot, hogy Dragzbani hatásosan érkezik. De aztán elvettem tőle a mikrofont, és mondtam neki, hogy nem én érkeztem hatásosan, hanem a marhahús. És akkor megcsináltuk a marhánkat, konkrétan burgert csináltunk, mert ez megint egy nagyon látványos, még érdekes dolog szerintem a burger. És hát utána, amikor megcsináljuk a kaját, akkor még földobunk négy széket, és hát általában annyi a dolgot csinálunk, hogy négy embernek elég is megethetjük, négy embert kisorsolunk, vagy kisorsoltunk, és vetettünk valami hülye kérdést, amit meg kellett válaszolni, és akkor aki leggyorsabban válaszolt, ilyen szinten működött a dolog. Úgyhogy megvolt ezzel a szombati. A vasárnapra meg, hát aztán ugye mentek a szombati programok, edzés, stb., és hát nekem az volt a tervem, hogy igazából ilyen vágó képeket forgatok sok, mert a Muscle Beach-ről már mit csináltunk, illetve hát a SciTech Summer Gym-ről, ami ugye mindenkiben keveredés, hogy ez most micsoda, a Summer Gym nyílt meg elvileg júlnyi 17-én, az a szabadtéri edzőterem, és ugye a Muscle Beach meg ez a három nap rendezvény, egyébként szerintem ez teljesen hülyén van, mert az egésznek adnék én, Mászló Bícs nevet, és a rendezvénynek adnék valami, nem tudom, milyen másik nevet, vagy nem tudom, de ez tök minden, mert ezt szokták meg. És megjött közben a mops, Szia Mops, mondjál valamit. jó van, póke szép volt. És ugye az volt a lényeg, hogy én csak ilyen képeket akartam fölven az edzésre, mert magát az edzés már fölvettük, azzal már poénkottunk eleget, most az a rohadás numalmas lett volna még egyet fölven, és akkor az volt a tervem, hogy majd este Kornéliknál buli, de egy ilyen szolíd bulit beszéltünk meg a Kornélal meg a Bélával, nem olyat, amiért szoktak, hanem olyat, hogy kajálgatunk, domágatunk, kicsit ők piálgatnak, és, és ennyi és mondom, egy kicsit bepiálnak, akkor legalább jobban megy a hülyeség, jönnek bodíjai, még minden, tehát ez volt a terv. Tényleg egy ilyen fasz tábor, ugye sütőket és bulit nagyon szerettem volna, ez, ez a kedvenc dolgom, de általában nem jön össze. És hát ugye délután már nem tudtam mit csinálni, próbáltam felvenni így a dolgokat, de hát ugye szana szél van azért még minden. És hát a száredzés, meg hogy mondjam, az kurva, gadi gagyi volt, úgyhogy nem is értem azt, hogy tudja a 8000 ember nézni, mert ilyen tömött sorok bálnak az edzőterem körül, és nézik, de úgy, hogy még 10 ember áll előtt, és nem lát semmit, de akkor is nézik, tehát ezt igazából nem értem. Ez egy ilyen sóedzés szinten megy, hát ezt a műfajt. Azt nem tudom, hogy én találtam-e ki ide, hogy elsők között csináltam, az biztos. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy edzenek az emberek, valaki fogja a mikrofont és nyomja a hülyeséget hozzá, meg néha beszélteti őket, meg ilyesmi. És hát a Bodoi mi volt a, a legjobban meg volt ezzel bízva, hogy vezessen itt mindent. És ezt is ő ő nyomta le, csak az a baj, hogy, hogy a Béláék bejöttek ezzel a levajok barnulva nagyon, fölveszem a Rikito színű gatyát, és bejövök papucsbe edzeni a be ezzel a stílussal bejöttek, és hát ez kurva gáz volt az a helyzet. Ezt ennyire nem kellett volna lazán menni. Különösen, mert hogy utána meg megy a magyarázkodás, hogy Hogy hát a ti Béla is papucsbe edzek, akkor most mi bejöttek a papucsal? Hát erre kurva nem vagyok kíváncsi, de mindegy. Hogy fogyatékosnak elmagyaráznom azért, mert a Bélának ilyen fasz dolgai vannak, de hát senki se tökéletes, én se. És a Bélának is vannak ilyen fasz dolgai. Az Isten faszának nem érte különben az meg, hogy, hogy ezt nem kéne megcsinálnia. A 36 edzőcipő közül föl lehetne egy -ez venni, de mindegy. De mindegy, hát ez kurváig ő volt, maradjunk a nyiba. Ott volt Petar Kláncsir, ő az volt az, aki így hozta a színvonalat, mert hát rohadt nagy. Meg itt többen próbálkoztak. Most ez a edzés dolog, ez is érdekes, mert ugye... Ez egy sóedzés, hát pont ez a lényeg. Hát ha most vállának az emberek, és tök szabályosan edzene mindenki, az nem lenne annyira érdekes. Én mondjuk meg tudnám érdekesen csinálni, mert akkor a technikáról, meg ilyekről. De itt alapvetően a van szó, ez egy mely zökörközés, orditozás meg minden. Csak hát mondom, most ez, ez pinaedzés volt, feleslegesen ordítozva a papucsban, tehát ez, ezt mondom, ilyen a bbt ben nem kerülhet be. Úgyhogy azzal nem is erőködtem, aztán hát az esti buli meg egy kicsit nem úgy sikerült, ahogy én gondoltam, hanem megjelent mindenféle ilyen ö, Kati Béla műbarát, és akkor elmentek a, ö, a buli dolog, elmentően színvonalban, hogy mondtam, hogy akkor jó, én inkább elmegyek motorozni. Úgyhogy ezt, ezt hagyjuk. És csodával határos mondani egyébként tudtak menni másnap reggel gond nélkül. Ezt... Ez maga a művészet szerintem, bár én még azt is megkockáztattam, hogy ez a mostani buli ezzel 10%-os volt ahhoz képest, ami szokott itt a más menni. Hát ezek meredek dolgok azért, de, de mindegy, mindenki azt csinál, amit akar. Nekem nem fér bele, úgyhogy én nem mentem velük bulizni. Elmentünk Gergővel motorozni egy jót megint. Elmentünk valami rettenetesen szarkaját enni sok pénzért. Mondjuk ennyiből maradtunk volna jófokon is, de, de hát motorozni kell mert éjszaka nagyon szeretek motorozni az a lényeg, hogy az, az egy kurva dolog, főleg. Ebben a, a rohás melegben ez az egyetlen időpont az éjszaka, amikor motorozni tudsz. Na és hát ugye másnap jött a vasárnap, akkor már jelentősen kevesebben voltak, tehát szerintem mindenki kicsinálta magát a szombattal, vagy a péntek szombattal. Tehát szombaton annyian voltak, hogy ez mit jel, milyen rekord ezt már elmondtam az előbbiekben, nem tudom, mert ugye az a baj, amikor darabokban veszem föl, akkor, akkor nem tudom, nem emlékszem, mit beszéltem eddig. És hát 12 000 ember volt ott szombaton. És ezen még a Siófok város is kivan akadva, hogy, hogy le van döbben, vagy ekkor a számot sikerült hozni. Úgyhogy valószínűleg a Sajtek Vászlóvics pozíció ezt Siófokon erős, eléggé megerősödött. És hát ugye a vasárnapi főzősónk, Hoz, még szombaton megkértem Gergő barátomat, hogy menjen el a helyi fitnesspontba, hogy szerezzen be magyar óvályat. Ugyanis magyaros csirkét akartam csinálni. És a magyarós csirke az egy olyan kaja, ami, amit én Ausztráliában ettem, de azóta se ettem olyat, és ez nagyon régen volt. És kifejeztettem a saját verziót darált magyaróból, de mivel nem hoztam el, jó pár dolgot otthon felejtettem egyébként, és többek között a kávé darálót is otthon felejtettem hogy ledaráljam a magyarót, ezért jött egy kiváló ötletünk, hogy csináljunk meg a csirkét magyaróval. Ez mindjárt érdekes dolog, mert van szájtek magyaróval, de ezért nem vettünk tesztkós magyoróvajat, hanem szájtek magyaróval kellett, ezért elküldtem a Gergőt a fitness pontba, aki megvette az egész készletet, mind a két darabot, és ezt leraktuk szombaton a kicsit közé. És vasárnap, amikor ugye kezdődött a főzés 12-kor, akkor szembesültünk vele, hogy azt így kurvára vagy ellopták, vagy valaki elrakta a biztonság kedvére, a biztonság, vagy aztán mi se találjuk meg, vagy nem tudom, mi történt vele, de az a lényeg, hogy, hogy nem volt ott voltunk, és magyaros csirkét akarunk csinálni, pontosan magyaros-bajas csirkét, és nem volt ott a magyar óvaj. És akkor Kornél azt mondja, hogy a harmadik napra már hívtuk a Kornélt is. De hát eleve szombaton emlegette, hogy miért nem szóltunk neki, hogy főzősó volt. Hát mondom, azt hittem, el volt a fogalva, úgyhogy a kornél persze nem volt sehol kor, de én bemondtam a mikrofonba. De ja, egyébként volt még egy internet szombaton azt ne felejtsem. Ugye Bodó mi el akart kérni túrműzgépet, hogy csináljunk ilyen BCS-s dolgot, meg proteínes, fagyis dolgot a jégből, amivel ugye a marhát hoztam. Nagyon kitaláltam én ezt, hogy a jég az pont kurva jó lesz itt több dologra is. Csak hogy ugye a Protein bárból, ami ott volt velünk szembe, onnan nem akarták odadni. Tudom, én nagyon szimpatikusan Flegma macsaj dolgozott, mert ő a barhát se akarta betenni a hűtőbe, a turmizgépet se akarta odadni, lehet, hogy eltévesztette, hogy itt melyik cégnek kidolgozik meg hogy van, nem tudom. De a dolog lényeg az volt, hogy én megfogtam, és bemondtam a hangos, bemondóba, hogy hát ha hogy ők nem akarják odadni, de jött a Toldi Jancsi, aki ugye üzemeltetett, ezt az egészet, és akkor mondtam neki, hogy az alkalmazottat nem akarja odadni, úgyhogy intézkedj, és akkor így lett túr Na mindegy, és akkor megcsináltuk egyébként a jeges BCA például az állat. Na, visszatérve a szombatra, ugye nem volt meg a magyaró vagyunk, és akkor korről kitalálta, hogy. Belenézett az acskóba, hát már semmi más alapanyag nem volt, mint uborka, azt hiszem uborka volt, talán volt kigyóborka is, meg ketchup, és azt mondja, hogy akkor csináljunk ketchupos uborkás csirkét. És fölszeretettük szépen a uborkát, meg ami volt, hagymát, ilyeneket, bedobáltuk a serpenyőbe, fölkockáztuk a csirkét, azt is bedobáltuk, hozzántettünk minden szart, ami kéznél volt még, és az eredmény egy megdöbbentően jó kaja lett. Ami nagy tanulság egyébként mindenkinek a ettől a főzéstől. Mondjuk szerintem egy kicsit túl volt a a íz, az egy kicsit erős volt benne. Azt nem szeretem így annyira, de, de az a lényeg, hogy egész jól lett. Főhoztuk a négy emberünket, megetettük őket, aztán... Meg voltak elégedve, legalábbis nem hánytak oda, ez is, ez is valami. Egyébként az a kellemetlen az ilyen főzés a dolgokba, hogy ugye ezt én magamnak, hogy csinálok egy rendezvénye, egy plusz dolgot, ezzel szivatom magam, ezért nem kell azt képzelni, hogy én pénzt kapok, tehát az, hogy én lejövök, meg minden az az én költségem, plusz még csinálok egy sót is, és cserébe mosogathatok, azon kívül persze szobhatok a szállítással, meg ezt mind intézem, meg mi rakjuk össze magunknak az egészet. Ezen kívül még kurva jó volt, mert mosogathattam is. De egyébként kétségtelen tény, hogy a botonyom is mosogatott, úgyhogy oda tette ebben az ügyben magát maximálisan jó, sikerüljön meg mindenben. Azért lett az egész jó, mert mondom ettől a minimális szervezéstől most az emberek is érezték, hogy nem az van, hogy szarjuk, hogy mit csinálsz, hanem az van, hogy megbeszéljük, hogy mit kell csinálni, és akkor mindenki érzi, hogy valamit hozzá kell tenni ez a dologhoz. Annyi ugye a hátránya, hogy én nagyon sok emberre kellett volna, hogy találkozzak, de nem sikerült velük érdemben beszélnem gyakorlatilag. És ha nagyon ügyes vagyok, akkor én szervezek külön a haveréumnak valami találkozott valahova, csak hát hova egyrészt, a másrészt meg ugye nem tudtam, hogy mi lesz a program. Fogalmam sem volt, hogy mi lesz a program. Mindegy, hát nyövvére majd talán okosabbak leszünk. Nekem az egész nem jött ki rosszul, annyi, hogy a bbtv bebuktam. Az teljes mértékben bebuktam, azt így nem tudom megcsinálni. Mert nincs miből megcsinálni, de hát valamennyire dolgot csináltunk, lesznek ilyen interjús dolgok, híróvadma, Meg igazából nem éreztem magam rosszul, csak hát a probléma az, hogy például ma kéne fölvennünk a rádiót. És ugye a lányomat nem láttam már, nem is tudom mióta. A Mászlő Beach. Előtt, ugye, akkor én pont az az, az előtti héten ő nyaralt anyósan, mert ő külön nyaral. Nem azért, mert ekkora menő, hanem nekünk nincs időnk meg nyaralni. És anyós meg elvitte magával, és előtte nem láttam, vagy három napig, mert akkor forgatásaim voltak vidéken, meg ilyesmi. Amikor megjött, akkor elmentem a Massel Beach-re, és mivel a, az asszony dolgozott hétfő kedden, Azaz ma van egyébként, ezért gyakorlatilag, amikor vasárnap este megjöttem, ugye, mint mondtam, 20 óra 20-kor, akkor találkoztam vele, de hétve már a teremben voltam, akkor ő elvitte anyóshoz megint két napra. Úgyhogy, ha ma rádióztunk volna este, akkor megint nem találkoztam volna a lányommal, és ez már kibaszattól idegesít. Úgyhogy majd valamikor máskor rádiózunk. Bár a Budói mi nagyon izgatott, hogy elmesélje a Massel beach -et. De szerintem egy pár napig még nem fogja elfelejteni, mi volt a sztori. Na ez volt az Audioblog, a Bics 2017 Audioblog kiadás. Mondhatnám viccesen, de igazából nem mondom, aztán majd jövök egyéb témákkal a viszonthallásra.